Треба було б вичитати рукопис перед тим, як віддати на читання, пожалкував я і тут заспокоїв себе. Нічого бути розумним, заднім числом. Іди сюди, нарешті почув я голос. Я підійшов до куща, за яким лежав кудрявий, і сів поруч, чекаючи, що ж він скаже. У літературній здібності і мистецький смак Кудрявого я вірив. Чомусь був переконаний у тому, що колись Кудрявий зможе бути письменником. Здається, великий німець Гете у своїх спогадах про дитинство і юність писав, що духовно, тобто ідейно, людина виховується десь в 12-14 років. Які в ту пору в тебе вчителі, яке оточення, чому тебе навчають, мають на увазі розуміння своєї позиції, свого місця в житті, Таким ти і залишишся на все життя. Потім і в 15, і в 20, і в 25 літ тебе можуть навчити в фаху, в спеціальності, але душа твоя залишається сформованою десь наприкінці дитинства – «У ранній юності, у час, коли оце ти, Галко, малював портрет Георгія Димитрова, який, виявляється, був твоїм хрещеним батьком. Так, це Димитров тебе благословив і на флот, і в парашутисти. Ти над цим замислювався? І так, і ні, та це не має значення». Важливо те, що тебе можна вважати комуністом з 1933 року, коли ти одинадцятирічним малював портрет Георгія Дмитрова. От що я повинен тобі сказати, та це між нами. Не вб'ють нас на цьому завданні. Повернемося до своїх, пиши заяву в партію». Раптом поблизу шосе я помітив шістьох німецьких солдатів і пошепки попередив Кудрявого. «Полудра! Німецький боковий дозор!» «От такої! Не дали клятій поговорити! Про всяк випадок матайма в боліться!» Командир став поквапливо взуватись і на якусь мить затримав погляд на своїй нозі з якою я висмоктував півроку тому кров і гадючу отруту. Смерть Кангара Вночі Ризське шосе було запруджене ворожою технікою і військом. Гуркіт автомашини тягачів змусив Орла, Коропа, Леоніда і Арвіта Прийти не в досвіда, а у півночі за такої конспірації ворога спокійніше триматися разом. «Як ви тут?» «Довелось драпати від патруля», – відповів командир. «Як тільки розвидне галка з арвидом, підуть у Псковському напрямку кроків із Помітять мотоцикл, присигналять трьома пострілами. Орели, я вийдемо на шосе». «А ви, – звернувся командир до короба з трішечки припухлими повіками і до непоказного зовні Леоніда, – прикриватимете нас з найближчих кущів!» «Єсь? – неохоче сказав короб. – Не довіряєте? – з іронією запитав Леонід. – На німця я не схожий, та я й не хочу бути схожим на них. А ти, командир, вже стільки мав контактів із пріцами, що можна і особову справу свою підмочити. Іди ти!» – звичним рухом кудрявий жертома штовхнув Леоніда в плече. Я і Арвід пішли на горбик, звідки видно шосе з кілометра. Внизу погоркували автомашини з солдатами в кузовах. Полоснути по них з автомата, зітхнув Арвід і погладив рукою зброю, мов якусь коштовність.